Kisebb Paglul nagyherceg bevezette Gyúkugrófot és a többieket a geonózi parancsnoki központban, egy hatalmas terembe, melynek jókora képernyő foglalta el a közepét, és számos más monitor volt a falakon. Innét követték a geonózi tisztek a kiszélesedő csatát. Paglul konzultált a seregparancsnokkal, aztán áldászképpel tért vissza Gyúkóhoz és Nudgánrihez. Az összes kommunikációnkat zavarják, tájékoztatta őket támadás alatt állunk felszínen és levegőben egyaránt. A gyedik roppant sereget vontak össze kiáltotta Núdgári. Honnan szerezték őket? kérdezte szemmel látható értetlenséggel gyújkuk. Ez nem tűnik lehetségesnek. Hogy állítottak fel a jedik ekkora sereget ilyen gyorsan? Harcba kell küldenünk minden elérhető droidot követelte Núdgári. Azonban Gyógyú, aki a különböző helyszíneken zajló csatározásokat és robbanásokat szemlélte, a fejét rázta. Túl sokan vannak, jegyezte meg a gróf lemondó hangon. Hamarosan körülvesznek bennünket. Miközben beszélt, mint hárman húnyoroktak, ahogy a központi képernyő villóba jelezte egy nagyobb geonózi védelmi pozíció felrobbanását. Ez egyáltalán nem jól alakul, ismerte el Nút Visszavonulási parancs! – mondta Paglul, és olyan erőteljesen megremegett, hogy úgy tűnt, mintha összerogynak. – Az összes harcosomat a katakombák mélyére vezénylem elrejtőzni! – bólintott néhány parancsnokának, amikor befejezte, és azok a komlinkek révén már is továbbították a parancsokat. – A hajóink zömét ki kell vinnünk az űrbe! – kiáltotta Nút Gáli egyik társa. És Gárri bólogatva el a szavak és a képernyőkön látható pusztulás képei fölött. A koruszkantra megyek, jelentette ki Gyúkú. A mesterem nem fogja annyiba hagyni a köztársaság ezen árulását. Kisebb párul oda egy konzolhoz, és egy bolygó nagyságú fegyver holografikus vázlatát pillantotta elő. Néhány gomnyomással letöltötte a vázlatot egy diszkre, kivette a meghajtóból, és Gyúkúhoz fordult. A dzsedik nem találhatják meg a terveinket, mondta. Ha csak megsejtik, mit szándékozunk építeni végünk. Dyúkó elvette a diszket. Magammal viszem a terveket, értett egyet. A mesteremnél sokkal nagyobb biztonságban lesz. A gróf kóta biccentéssel a teremből obi Wan, Anakin és Padmé az egyik csapatszállító hajó nyitott oldalába kuporogtak, ahogy az az aréna környékén egyre szélesedő harcmező fölött suhant tüzetokádó lézerágyúival és a droidok választűzét felfogó pajzsaival. Alattuk suhanó motorokon klónkatonák lököttek és cirkáltak, és egyre csak szórták a lövedékeiket. Jól csinálják, jegyezte meg Obi-Van és Anakin rából intott. A figyelmük visszaterelődött saját helyzetükre, mivel a hajójuk megközelített egy hatalmas Techno Union csillagfregatot, és tüzet nyitottak. A lézerágyuk megszórták az óriást, de úgy tűnt, nem túl nagy hatásfokkal. – Célosz közvetlenül az üzemanyagcellák fölé! – kiáltotta oda Anakin a lövésznek, aki igazított valamit az irányzónkon, majd elengedett egy újabb sorozatot. Iszonyatos robbanások rázták meg a csillagfregatot, és elkezdett vészesen oldalra dőlni. A csapatszállító hajó és a többi közelben lévő szétrebbentek, ahogy a hatalmas jármű felborult. Jó ötlet volt, gratulált Obi-Van a aztán odaordított a legénységnek. Azok a föderációs fregattok el akarnak illanni? Vegyétek célba őket gyorsan! Azok túl nagyok, mester, felelte anaki. Majd a földi egységek elintézik őket. A hajó végig zúgott az egyre szélesedő csatatér fölött, ahol lézerek villogtak, robbanások rázták a földet, és ahol látványos pusztítás dühöngött. Mész vindul a fejét rázta, és jodára pillantott. Mindketten mesterek voltak, ám még egyikük se látott ilyen zűrzavar. Győköd, el kell fognunk, mondta Joda nyugodt, szilárd hangon, épp amennyire mésznek szüksége volt ebben a nagy fontosságú pillanatban. Ha menekülése sikerül, ügyének újabb rendszereket szerez meg. Mész a mesterre nézett és komoran bólintott. Kapitány, szálljon le a gyülekezési ponton ott elől, parancsolta a csatahajóját irányító klónnak, és az engedelmes pilóta sietve letette a légijárművet. Mész, Kiadi Mundi és egy seregklón katona ugrott ki, de Joda nem követte őket. A parancsnoki központba, oda vigyél! parancsolta, és a csatahajó felemelkedett. Amint leereszkedtek arra viszonylag biztonságos helyre, amelyet parancsnoki központán nyilvánítottak, a klón parancsnok rohant a nyitott hajó csapó ajtójához. Jodamester, az összes előretúr csapat közeledik a célhoz. Nagyon jó, nagyon jó, mocsogta Joda. Összpontosítson minden tűzerőt a legközelebbi fregatra. Igen, uram a klónparancsnok elsietett és menet közben továbbította az utasításokat az egységparancsnokoknak. Nem sokkal később az előretolt csapatok összehangolt támadásba kezdtek a célpontok ellen, és a koncentrált tűzerő sikerrel játott, ahol a szolványos lövések nem, és egyik fregattot a másik után szedték le. A csapatszállító hajó lelassított és hirtelen bedőlt, ahogy megkerült egy droid ütegállást. Túl hamar a hátába került ahhoz, hogy a beépített lövek követni tudja. Egy rombolós sortűzzel teljesen szétlődték a védelmi állást, de annak sikerült kilőnie egyetlen lövést a csapatszállító irányába, és a találat keményen megrázta a járművet. – Kapaszkodj! – kiabálta Obi-van, és megragadta a nyitott csapóajtó peremét. – Ez eszünkbe se jutott volna! – ő vissza Padmé obi van odafordult, hogy rávigyorogjon, de ekkor egy geonózi suhanót látott elszágódani, egy összetéveszthetetlen alakkal a pilóta fülkébe. Két vadászgép kísérte a suhanót, és a trió gyorsan távolodott a gócától. Nézzétek! Ott! – Gyúku az! – hajtsukta Anakin. – Lőjétek le! – Lőtávolságon kívül vagyunk, uram! – jelentette a klón parancsok. – Utána! – parancsolta Anakin. A pilóta ismét megdöntötte a csatahajót, és egyenesen a menekülő gróf után fordultak. Szükségünk lesz némi segítségre, jegyezte meg Padmé. Nem, arra nincs idő, felelte Obi-Van. Annekin és én elbánunk vele. Ahogy közelebb értek, a suhanót kísérő két vadászgép élesen elvált jobbra és balra, és szembefordult velük. A klónpilóta azonnal kapcsolt, és viszonozta a tüzet ám ekkor újabb találat rázta meg a hajót, és a peremén elhelyezkedő obi van és Anakin épp hogy meg tudtak kapaszkodni, hogy ki ne essenek. Padme nem volt ilyen szerencsés. Egyik pillanatban még ott volt Anakin mellett, a következőben már nem. Kizuhant a nyitott csapóhajtól. Padmé! Sikoltotta Anakin. Úgy tűnt, mintha az egész világ lelassult volna körülötte, de ez történt vele is, és nem bírta elkapni a lányt, nem bírta elég gyorsan oda nyúlni. A lány lebucskázott a mélybe, keményen a talajnak csapódott és mozdulatlanul elterült. Padmi! kiáltotta újra Anakin, aztán odaülvőltve a klónpilotának. Tegye le a hajót! Obi-Van állt elé, kezét Anakin vállára tette, keményen és erősen tartotta. Ne enged hogy személyes érzések keveredjenek az ügybe, emlékeztette padaványát. A pilótához fordult. Kövesse a suhanót! Anakin oldalra lépett, és mestere válla fölött a pilótára mordult. – Vigyele a hajót! Obi-Wan ismét szembe fordult vele, és ez alkalommal a tekintetében nem volt együttérzés. – Anakin! – mondta határozottan, jelezve, hogy nem tűr ellenkezést. – Egyedül nem tudok elbánni Gyúkúval. Ha elkapjuk, most már véget vethetünk ennek a háborúnak. Tennünk kell a dolgunkat. – Nem érdekel! – üvöltötte Anakin. Ismét oldalt lépett és ráordított a pilótára. – Szálljul le a hajóval! – Ki fognak tenni a Jedi rendből? – mondta Obi-Van, és komor tekintete jelezte, hogy nincs helye vitának. A nyers kijelentés jelentés szíven ütötte a nakint. Akkor sem hagyom magára Padmét! – mormolta a reszelős hangom. – Térj már észhez! – törmet ráhajthatatlanul Obi-Van. – Szerinted mit tenne Padmé fordított helyzetben? A válla tenni a kötelességét, ismerte el. Megfordult és arra nézett, ahová Padmé lezuhant. De már túl messze jártak, és a felszálló por eltakarta a szeme elől. Csatahajók süvítettek el jobbra és balra viszonozva a beépített lézerütegek tüzét. A felszínen több ezer nyiklón katona harcolta droidokkal, és az már is nyilvánvalóvá vált, hogy ezek az új katonák valóban szuperképességekkel rendelkeznek. Egy az egyben egy harcidroid nagyjából egyenlő ellenfele volt egy klónkatonának, egy szuperharcidroid még talán túl is tett rajta. Ám csoportban és alakzatokban a klónkatonák improvizatív képessége, ahogy a gyorsan változó helyzetekre reagáltak és Jedi parancsnokuk utasításait követték, hamar előnhöz jutatta őket mind a sík terepen, mind a legjobban védhető pozíciókban. A harc hamarosan már a magasban is dühöngött, ahogy a köztársaság hadihajói összecsaptak azokkal a föderációs hajókkal, amelyeknek sikerült felszállniük a bolygóról, és azokkal, amelyek még lesem szálltak. Ezeknek a föderációs hajóknak a legtöbbje az asteroida övezetben tartózkodott, és jelenleg a csataperemén peremén inkább seregszállítók voltak semmi csatahajók, és így a köztársaság ott is hamar felülkerekedett. A parancsnoki központban a kimerült és moskos Mész csatlakozott Joda mesterhez, és pillantásokat váltottak, melyekben ott volt a remény a jelenért és a félelem a jövő miatt. Úgy döntöttél, hogy idehozod őket, állapította meg Mész. Ez baj, igen, felelte Joda és nagy szürke szeme lassan lecsukódott. Két ösvény állt előttem, és ez, egyedül csak ez ajánlotta oly sok Jedi visszatérését. Mészvindú helyeslően rábólintott erre a döntésre, de jóda csak a körülöttük dühöngő zűrzavart és pusztítást bámulta, aztán ismét lehunt a hatalmas szemét. A hajó zúgva ereszkedett lejjebb, hamarosan megtalálták a suhanót, egy hatalmas torony mellett parkolt. A csatahajó közel a talajhoz, és amíg ott lebegett, Anakin meg obivan kiugrottak, és a torony ajtaja felé rohantak. Anakin szinte le sem lassítva rontott be rajta a kezében, és egy hatalmas hangárba jutott, amely zsúfolva volt darukkal, vezérlőpultokkal, vontatóhajókkal és munkapadokkal. Ott találták gyúkú grófot az egyik vezérlőpult előtt, valamiféle műszerrel babrálva. Egy kicsi csillagközi vitorlás hevert a közelben, egy kecses csillogó jármű kör alakú kabinnal, a két leszálló báb fölött, a felvont vitorlák úgy mögötte, akár a behúzott szárnya. Most megfizetsz az összes jediért, akiket ma megölti gyúku, ordított rá Anakin, és elszántam megint út felé. Ismét azt érezte, hogy obi van határozott mozdulattal visszarántja. Együtt megyünk, magyarázta Obi-Wan. Te lassana? Nem, most elkapom. Anakin kirántotta a karját, és támadásba lendült. Anakin, ne! Akár egy rohamozó ríg úgy robogott előre az ifjú jedi, zöld fényszabjájával a kezében, készen arra, hogy kettészelje gyúkot. A gróf rápillantott a szemes arkából, és elmosődött, mint a szórakoztatná a látvány. Annakin nem fogta föl ennek jelentését. Dühhe vitte előre, akárcsak a taszken portjázó kellem. Ám ez a mostani ellensége nem egyszerű harcos volt. Gyúkó kinyújtotta kezét a rárontó Jedi irányába, és úgy melvetaszította az erő segítségével, hogy a fiú úgy érezte, mintha egy kőfalba ütközött volna. Aztán a gróf az erő a Jedik számára ismeretlen kékes villámával vette körül ellenfelét és a magasba emelte a padavant. Anakinnak sikerült megtartani a fényszabjáját, miközben a levegőbe emelkedett, és ahol a gróf ott tartotta. Gyúkó egy legintéssel keresztül rebítette anakin a helyiségen, és a túlsó falhoz csapta, ahol ő kábulta le. Mint láthatod, az én Jedi erő magasan a tiétek fölött áll. Jelentette ki gyúkú teljes magabiztonsággal és nyugalommal. Én nem hiszem, vágott vissza obi és jóval megfontoltabban védekezésre készen megindult felefelé. Kölcsön kapott kék fényszabjáját, átlósan tartotta a teste előtt. Gyuku elmosolyodott és aktivált egy vörösen izzó pengét. Obi-Van tett egy lassú lépést, aztán hirtelen rohamra lendült, kék pengéje keményen sújtott jobbról balra. Azonban a vörös fénykart csekély mozdulattal a kék alá döfött, aztán felemelkedett, és hobbi van pengéje messze elhibázta célját. Csekély csukló mozdulattal Gyuku előre döfött, és Obi-Vannak hátra kellett szökkennie. Ekközben lefelé csapott a fényszabjájával, hogy hárítsa a szúrást, de addigra Gyuku már visszarántotta a pengéjét, és tökéletes védekező tartásba helyezkedett. Ez ellen a pozíció ellen obi van váratlan rohamai elnagyoltnak és hatástalannak tűntek, mert Gyuku könnyedén hárította mindegyiket, egyik vágást a másik után, és úgy tűnt, mintha alig mozdulna. Mert amíg obi van és a Jedik többsége kardvívást tanult, gyúkú grof törvívó volt, egy régi küzdőstílust stílust követett, amely hatékonyabb volt a fénykarcszerű fegyverekkel szemben, mint a sugárvetők ellen. A Jedik szinte teljesen felhagytak ezzel a régi küzdő stílussal, mivel haszontalannak vélték a galaxis jelenlegi ellenségeivel szemben. Gyuku azonban makacsul kitartott emellett, és a legmagasabb szintű harci művészetnek tartotta. Most, amikor küzdelemre kellő sor a gróf és obi között, a régi stílus előnye megmutatkozott. obi szökelt és pörgött, jobbra-balra vagdalkozott, sújtott és döfött, de Gyuku összes mozdulata sokkal hatékonyabbnak tűnt. Ő egyetlen vonalat követve mozgott előre és hátra, és lábai tökéletes egyensúlyban tartották, miközben hátrát vagy elsőprő szúrásokkal előre törve botladozó hátrálásra kényszerítette vant. Kenobi mester, csalódást keltesz bennem, gúnyolódott a gróf. Pedig joda igen nagyra tart téged. Szavai hatására obi van ismét támadásba lendült, ám Gyuku vörös pengéje év csak annyit villant jobbra vagy balra, hogy eltérítse obi van csapásait. obi van hamarosan lélegzet után kapkodva vonult vissza. – Gyerünk, gyerünk el, Obi-mester! – bíztatta Gyuku mosolra görbült ajkakkal. – Váltsd meg a kínjaimtól! obi a megacélozta magát és átvette egyik kezéből a fényszabját a másikba, jogfogást találva azon. Aztán ismét mozgásba lendült, újra hevesen támadott, és kék szabjája vadul villogott. Ám most már nem vitt akkora lendületet a csapásaiba, mint korábban, és gyakrabban cselezett, szélesnek induló vágásokat döfésekké változtatott, és hamarosan hátrálásra késztette Gyúkut, és a vörös penge keményen dolgozott, hogy távolta a Cha Obi Obivan egyre erőteljesebben nyomult előre, de Gyúku továbbra is hálította a csapásait, és akkor a lendülete elfogyott. Túlságosan előrehajolt, míg Gyúku tökéletes egyensúlyban maradt, ellentámadásra készen. És ekkor hirtelen Gyúku lendült támadásba. Vörös pengéje olyan gyorsan villant előre és hátra, hogy a védekező Obi-Van csak a levegőt csapkodta. Aztán obi vannak hátra kellett ugrania, aztán újra és megint újra. És azok a szúrások egyre közelebb jártak ahhoz, hogy eltalálják. Gyúku hirtelen előre lépett, és Obi-Van combjába szúrt. A pengé már is lefelé villant, hogy hárítson, ám Obi-van rémületére gyúkú visszarántotta a fegyverét, és már is újra döfött. De ezúttal magasabbra és a másik oldalra. Obi-van nem bírta visszarántani a pengéjét, és elég gyorsan elugrani sem bírt. Gyúkú vörös pengéje keményen beledöfött a bal vállába, és ahogy hátra tántorodott, a gróf visszarántotta a fegyverét, és eredeti célja felé szúrva belemártotta Obi-van jobbcambjába. A Jedi botladozva hátrafelé bukdácsolt, neki csapódott a falnak, de jóformán még el sem esett, Gyuku már rajta volt. Vörös pengéjét beleakasztotta Obi-Wan pengéjébe, és egy hirtelen rántással kiröpítette azt a kezéből. – És itt a vége! – vetette oda Gyuku, aki szolgáltatott obi -Wannak. Az elegáns gróf egy várándítás után felemelte vörös pengéjét, és keményen lesújtott vele obi fejére. Egy zöld penge villant alá, és szikrákat szórva megállította. azt. A gróf azonnal reagált, visszahátrált, és szembefordult a Nakina. Ez bátor dolog volt, fiú, de ostobaság. Azt gondoltam, tanultál az imént leckéből. Lassan tanulok, felelte Anakin hűvösen, aztán előre lendült olyan hirtelen, olyan erőteljesen, és pengéje oly sebességgel villant, hogy szinte beburkolta őt zöld fényével. Gyukuróf mosolya, mintha veszített volna valamelyest magabiztosságából, és keményen kellett dolgozni, ahogy távol tartsa magától Anakin pengéjét. Többször tért ki, mint hálított. Megpróbált kilépni oldalra, de úgy zökkent vissza, mintha falba ütközött volna, és tágranyicsemmel szemmel döbbent rá, hogy ez az ifjú Padavan a vadrohamok kellős közepén az erőt használva akadályozza a mozgását. Szokartan erőkkel kell, műsz ifjú padawan, dicsérte őszintén. Vigyóra visszatért, és a küzdelmük egyre kiegyenlítettebbé vált, egyre többet szúrt vagy vágott vissza, és anakin, anakin már legalább annyiszor kellett hárítania vagy kitérnie, mint ahány csapással ő próbálkozott. Szokatlanok, ismételte Gyúgó, de nem elengedőek ahhoz, hogy ez alkalommal megmentsenek. Keményen lerohanta, arra gondolva, hogy ugyanúgy visszafelé sodorja és kibillenti az egyensúlyából annakint, mint ahogy ezt obi tette. Anakin azonban makacsú megvetette a lábát, nem hátrált meg, és zöld pengéje olyan erőteljesen és precízen villogott jobbra-balra, hogy gyúkú nem tudta áttörni. Valamivel réb obi van pontosan tudta, hogy padavánja nem tarthat ki sokáig. Anakin sokkal több energiát emészt fel, mint a hatékony gyúkú, és amint fáradni kezd, obi van tudta, hogy tennie kell valamit. Megpróbált feltápászkodni, de eltorzult képpel zuhant vissza a fájdalomtól. Ahogy rendezte gondolatait, inkább az erőjére nyúlt, megragadta a fényszabjáját és magához vonta. Anakin! Kiáltotta és odahajította a fiatal padavannak a fegyvert. Anakin anélkül kapta el, hogy mozdulat megtörte volna a ritmusát. Megfordította, azonnal aktiválta és örvénylő folyammal változtatta obi van ámultan nézte, mint dolgozik Anakin tökéletes harmóniába a két szabjával, mint pörgeti azok a szemkápráztató sebességgel és precizitással. És hasonló érzésekkel egy gyúkú vörös fényszabjájának munkáját is, amint ugyanolyan precizitással villan előre és hátra, csapás-csapás után hárítva, és néha még arra is találva időt, hogy egyszer-kétszer ellentámadva megakassza Anakin záporozó csapásainak közöné. Obi-Wan szíve megdobbant, ahogy Anakin hirtelen előre rontott, és zöld pengéjével a válla fölül sújtott gróf irányába. Obi-Wan már azelőtt tudta, hogy látta volna felfelé villanni Anakin kék pengéjét a másik irányból, hogy a zöld penge félre majd a gróf fényszabjáját az útból, szabad utat engedve a győztes csapáshoz. Azonban gyúkú lehetetlen gyorsasággal elhátrált, és Anakin lefelé csapó zöld pengéje csupán a levegőt suhogtatta. Gyukú egyenesen előre döfött, megakasztva a kék pengét. A gróf keze villámgyors mozdulatot írt le, aztán egy hirtelen csavarással kirepítette a kék fényszabját Anakin markából. Dyuku azonnal támadásba lendült és rárontotta meglepett és egyensúlyát vesztett Anakinra. A fiú keményen küzdött, hogy visszanyerje küzdőhelyzetét, Gyukú azonban könyörtelenül nyomult előre, újra és újra szúrt, s hátrafelé szorította a botladozó padavan. Aztán hirtelen megtorpant, és Anakin szinte reflexből azonnal támadott, ordítva keményen lecsapott. – Ne! – kiáltotta Obi-van. Gyuku előre döfött, és hirtelen oldalra rántotta a fegyverét. De nem Anakin zöld pengéjére mérte vágását, hanem a padavan kárjára a könyökénél. Anakin félkarja leröpült, keze még mindig markolta a fényszabját. Anakin a földre rogyott, és kilódva markolta csonka karját. Gyuku ismét pegrántotta a vállát. És itt a vége, mondta másodszor is. Miközben kimondta ezeket a szavakat, a hatalmas hangár rajta a siklott, és betordult a kinti csatafüstje. Se füstön keresztül egy apró alak érkezett, ám ez a valaki mindegyiküknél magasabbnak tűnt a pillanatban. Jóda mester! leelte Gyuku. Ilkugról felelte Jóda. Gyóku tágra nyílt szemmel lépett oda, hogy közvetlenül szembe forduljon Jodával. Az arca elé emelte fényszabjáját, lekapcsolta a pengét, aztán formális tisztelgésre emelte. – Utoljára híjusítottad meg a terveinket. Gyóku szabad kezek kurta mozdulatával egy gépdarabot röpített az aplodzsedi mester felé, és úgy tűnt azzal agyonüti őt. Joda azonban számított erre, és az erőt használva egy kézmozdulattal ártalmatlanul félresodorta a repülő gépezetet. Gyukó most a mennyezetet ragadta meg, és hatalmas kőtömböket zúdított le Jodára. Ám az apró kezek csak intettek, és a kőtömbök oldalra hullottak, és ott a padlón az érintetlen Jodamester körül. Gyúko a homlokat ráncolva előre nyújtotta a kezét, és kékes erővillámot zúdított az apró termetű mesterre. Joda elkapta ezt saját kezével és eltérítette, de ezt már nem valami könnyed. Megerősödtél alaposan, gyúkú, ismerte el Joda, és a gróf elbidorodott. De Joda azonnal leroasztotta ezt a vigyót. A sötét oldalt, igen, azt érzékelem benned. Erősebb lettem, mint bármelyik, Jedi, vágott vissza Dyukú. Beleértve téged is öreg mesterem. Újabb villám zúdult elő gyúkú kezéből, de Jóda ismét elkapta és eltérítette, és még biztosabbá vált ebben a védekező pozícióban. Tanulni valót sok van még, jegyezte meg Jóda. Gyúku felhagyott az eredménytelen villám hajgálással. Nyilvánvaló, hogy küzdelmünket nem az erőben való jártasságunk fogja eldönteni, hanem a fényszabjáink. Jóda tisztelet teljesen húzta elő fény szabjáját, és a zöld penge mögve kelt életre. Gyuku kurtán tisztelget, aktiválta vörös pengéjét, de azután, amint a formalitás véget ért, azonnal Jóda ára támadt egy váratlan, megsemmisítő szúrással. Ám el mozdulatom nem érhetett cél. Joda alig mozdulva félreütötte a pengéjét. Gyuku ekkor olyan vad támadásba kezdett, amilyenhez hasonlót nem mutatott sem Obi-Wan, sem pedig Anakin ellen, és csapásai csak úgy záporoztak az apró mesterre. Úgy tűnt, hogy oda még csak nem is mozdul. Nem lépett sem hátra, sem pedig oldalra, de mégis apró elhallásai és precisz hárításai ártalmatlanították gyuku vagdalkozásait. Ez így folytatódott számos pillanatig, de végül Gyúkó hevessége alábbhagyott, és a gróf, felismerve kísérletei reménytelenségét, sietve visszalépett. De nem elég gyorsan. Váratlan erőbedobással Jodamestel mester előre szökkent, pengéje sebesen mozgott, hogy fény egy túlragyogta még Anakin pengéjének sugárzását is, amikor a leghevesebben táncolt. Gyúkó kitartott. Vörös pengéjének hárításait az erővel segítette, máskülönben nem tudta volna kivédeni joda csapásait. És amikor a gróf be akart vinni egy visszaszúrást, Joda eltűnt. A magasba szökkent, átszaltózott ellenfele feje fölött, tökéletes egyensúlyjal érkezett Gyúkó mögé, és keményen sújtott. Gyúkú fogást váltva visszafelé csapott, és kivétta a fogást. A fegyvere kicsúszott a kezéből, ám ő megpöldülve már is megragadta, mielőtt elvált volna joda pengéjétől. Gyúkú dühös fordulással mélyebbre nyúlt az erőbe, és hagyta, hogy a szétáramoljon testében. Szó szerint erőt gyűjtött. Tempója hirtelen drámaian fölgyorsult. három lépést tett előre, kettőt vissza, és közben tökéletes egyensúlyba maradt vívó stílusát az egyensúlyra alapozta, az előre-hátra mozgásokra, a szúrásokra és hirtelen visszavonulásokra, és most egy sorozat ravasz döfést próbált bevinni Jodára, jobbról, balról. Azonban soha sem szúrt alacsonyan, mivel úgy tűnt, mintha Jodalába soha nem érinteni a padlót, magasba szökkent, átfordult a feje fölött, össze-vissza röpködött, állított minden csapást, és ravasz ellencsapásokkal válaszolt, melyek alaposan próbára tették gyúkult. Ekkor gyúkú viszintesen vágott fej magasságban, aztán megváltoztatta pengéje irányát, arra számítva, hogy joda bal felé próbál kitérni. Joda azonban, mintha csak előre látta volna ezt a mozdulatot, nem próbál kitérni sem jobbra, sem balra, leszökkent a padlóra. A gróf már is visszarántotta pengéjét az elhibázott támadás után, és egy második szúrást indított, ezúttal lefelé. Ám joda ezt is előre megsejtette, és azonnal gyúkú pengéje fölé ugorva hárított. Joda második szúrása még inkább hátrafelé kényszerítette gyúkut, és most először billentette ki őt az egyensúlyából. Aztán joda meghátrált. A dühös gyúkú a nyomába eredt, kemény szúrást irányzott joda feje felé, és mérgében, amikor döfése ismét nem talált, stílust váltott, és vagdalkozni kezdett. Jóda zöld pengéje felfogta a csapást, megállította a vörös pengét, és a két küzdő fél egymásnak feszült fizikálisan és az erőt használva egyaránt. Jól küzdöttél, igen, egykori padavánom, gratulált Jóda, és a fényszabjája egy kis előrébb mozdult, hátrafelé kényszerítve Gyúkut. A csata még messze nem ért véget, vitatkozott gyúkú magacsú. Ez csak a kezdet. Az erő segítségével megragadott egy hatalmas vaskonzolt a hangárba, és Obi-Vanra meg Anakinra hajította. – Anakin! – kiáltotta Obi-Van. Elkapta a feléjük zuhanó vastraverzet az erő segítségével, és ezt tette a felúcsúdú Anakin is. Ám még ketten együtt sem bírták megállítani a súlyos tárgyat. Joda azonban igen. Joda megragadta a vastraverzet, és keményen megtartotta azt, ám eközben el kellett engedni egy gyúkot. A gróf nem vesztegette az időt, utásnak eredt és felszökkent a rámpán várakozó vitorlásához. Miközben Joda elkezdte oldalra mozgatni a lehulló vastraverzet, a vitorlás hajtóműve felberregve kelt, és a három Jedi tehetetlenül nézte, ahogy gyúkú gróf elszágoldott. Ahogy Anakin és Ovivan odatámolyogtak a kimerült Jodához, Padmé rontott be. Anakin alatt átölelte a súlyosan sebesült fiatalembert, és szorosan kétségbe esetten szólította magához. Sötét nap ez, igen, bogyogta Jóda csendesen. A koruszkant legalsó régióiban kecses vitorlás ereszkedett le. Óvatosan bevonta szárnyait, ahogy átváltott a hagyományos hajtóművekre, és egy látszólag elhagyott épület belsejének töredezett kőpadlóján bevonta vitorláit is. Gyokú gróf mászott ki ebből a hajóból, és a titkos leszálló rámpa árnyékos oldalán várakozó csukjás alakhoz ballagott. A sötét alak előlépett, és tisztelet teljesen meghajolt. Az erő velünk van, Szídiusz mester. – Üdvözlégy itthon, Lord Tideánusz! – felelte a Szít Lord. Jó munkát végeztél! – Nagyon jó híreket hozok, nagyura. A háború megkezdődött! – Kiváló! mondta Szíliusz. Síri hangja sziszegéssé változott. A hatalmas csukja homája alatt a sötét úr mosolya egyre szélesedett. Minden a terv szerint megy. A város túlsó részén a komor jedi templomban rengetegen síratták barátaik és társaik elvesztését obi van és Mész Windu együtt álltak Joda mester lakrészének ablakánál, míg az apró termetű mester valamivel arrébb a székében ült és az aggasztó események felett tűnődött. – Elhiszed, amit Gyokug mondott, hogy Sidious irányítja a szenátust? – törte meg obi a hosszúra nyúls csendet. – Nem hangzik túl hihetően. Mész válaszolni akart, de Joda megelőzte. Megbízhatatlanná vált ez a gyokú. A sötét oldalt szolgálja. Hazugságok, csalás, bizalmatlanság kertése, ezek az eszközei. Mindazonáltal úgy érzem, rajta kéne tartanunk a szemünket a szenátuson, szólt közben Mész, és ebben Jóda is egyetértett. Újabb csendes tűnődést követően Mész érdeklődő pillantást vettett obi Hol a tanítványod? Útban a nabura. – Válaszolt a kérdezet. – Amidal a szenátort. Mész bólintott, és Obi-Wan úgy látta, mintha aggodalom csillant volna a sötét szempárban. Ugyanolyan aggodalom, mint amilyet Obi-Wan is táplált Anakinnal és Amidalával kapcsolatban. Azonban most nem beszéltek erről, mivel súlyosabb problémákról kellett gondolkodniuk. Ismét Obi-Wan volt, aki megtörte a csendet. El kell ismernem, a klónok nélkül nem győztünk volna. Győztünk, visszhangozta Joda jókora kétkedéssel. Győztünk, azt mondod. Obi van és Mace Windu egyszerre fordultak a nagy Jedi mesterhez, és tisztán érezték mélységes bánatát a hangjában. Obi van mester, nem győztünk, folytatta Joda. A lepel lehullott. A sötét oldali kezdett volt ez. A klónháborújé! Szavai ott csüngtek a levegőben körülöttük, telve indulattal és aggodalommal. Egy borzasztó jóslat, amit még senki nem hallott elhangzani a Jedi tanácsban. Bél Organaszenátor és Mész Amedda Palpatine főkancellár két oldalán álltak az erkélyen, ahonnan lepillantottak a felsorakozott köztársasági hadseregre. Alattuk több tízezer klónkatona zárt alakzatban, fegyelmezett oszlopokban masírozott le a hatalmas katonai csapat szállítóhajók leeresztett rámpáin. Mély szomorúság látszott Bél Organa markáns vonásain, ám amikor a főkancellára pillantott, Zord eltökéltséget látott. A távoli nabun, a csillámlótóra néző rózsalugasban Anakin és Padmé kéz a kézben álltak. Anakin szokásos Jedi köntösében, Padmé pedig egy virágos szegélyű csodaszép kék ruhában. Anakin új mechanikus alkarja az oldalánál lógott. Az újak ösztönösen összeszúrultak és kinyíltak. Előttük egy nabúi szentember állt, aki fejük fölé emelt kézzel idézte az ősi házassági szertartás szövegét. És amikor házastársakká nyilvánították őket, a tanúként résztvevő R2D2 és SreeSreePio füttyögött és tapsolt. Anakin Skywalker és Pagmi Amidala most először csókolták meg egymást férj és feleségként.